نواقض دوزو کے ادم چدا من نواقض دوزو عندنا دارنگے نواقض دوزو مباعث کے بابن کلوزو من اللہم او د کول په سبب د او د کې دوه ان من نوافل وضو دا مسئله اختلافه ده نام د نوافل وضو جنته کتنوافل وضو نه نه یو کول دا مطلق انام چه من نوافل حالنک <سؤال> لو دکې دلوي کډېر او دکې دلوي مطلقا د می متکئ علی مستجئ علی راجئ علی ساجدا علی مطلق نام چله منواب الجودو دیم کاوله مطلقه نام دنواب الجودو زوره نه ره کوم باندې از بكل نماتی ذرا نامه کثیر من نواف جلوزو دیر خوب دس صلاحت ما ته نامه تعالی لا غیر نا کې وجود صلواتم نامه کثیر پو یو حیات ته ادا صلاة رکوع پالک کې د سجدې پالک کې نوم کثیر وی نوزت او که یو حید د و تسلاکی دلی وی نوم کلیر وی نوزت ماتی روکو کی پسنده کی نوم کثیر شی نوزت بماتی او کلیر شی نوزت بناماتی سالور و پنزم قائمًا راکعًا ساجیدًا نوم اغا غیر ناپلوطو احنا فکولو حیعتم من حیات کے سلاة کیوی دو قیام فعالت کیوی رکو فعالت کیوی دو سجدی فعالت کیوی دو قادی فعالت کیوی یا متکیان موستانی دن ملتجأ دړل غولي یا پروت یا سش سره تکياله غولي حایت صلات کې دیو کنه ده د نواقل حضور بشي کم متکیان موستانی ده یا نه یا ايتو من حات صلات کنه د رکوع سجدا قیام بغیر حالت کنه نه د بیا باختو سمع دي د شو د د مقاتهون على اروي نو بیا چې د اودو شوو اوس به ماشي او چې مقاات تمون على رض نهري نو بیاته د اوسمات په سبب د اصل که ده نام که ده نواقض ده وزونه نره نامو سبب ده ده استرخواد مفاصلو شره او ده شی اندامونی که فطور راشی اندامونی که سستی راشی نو چه اندامونی که سستی راشی نما ظنه تو ریح خطره ده که ده شی هوا ده هرچه پخیلی که هوا یقینا او دا یعقزی حالت چې دا د ویکا او ساحره دا د کناټی د پارا پرتګالی هغه کله چې رګ پټی شي نو دا د پرتګال کلاو شي بیا ځوان دا چې خروج لريش برهش نو دا ساحره خبردا چای د حيات او د صلات کې رسنه تا استمتاع یقینن د دې کې سمتا دې د کی وقت غرزدلی د ح من د د ح من حاتته سلاې وي یا موتهتن مقییان وي نو بیا داېشا وود شي دا سبب ګدي د سرخدم مفاصلو فاصللو مفاصل سرخدم م فاصلو پهوجبانې سبب ګدي د خرووي درې مض نه ګدي د خرو جېپاره د دا کا دداخلافو بااب فی می من نامه عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایا شنبه النبی صلی الله علیه و سلم شغل عنا لیلہ مشغول شود مزد ما ستلنا قیشبکی کوتی ته شغل باندې ولګیدل النبی صلی الله علیه و سلم مسجد ته تشریف را نړول شغل عنا یعنی شغل عن عشاء فخرها مستون موږ بیا دې ناوښت کړو حتا راګنا فلمایو دراغې کومد شو په مازیب کې اور او یو د جماعت کې او د کې د طالبانو او د کې د موږ کې سره زنه به سری خري کی او سره ودي کې یو داسر دي کېدل او من گزار او لا موږ نه کړې او بیا ده ودي کېدل وی ناغي بیا به سری نو فرېدل شي قعده په شکل باندې ناشي هرڅه په شکل باندې نه اسي انتظار کوو د امام راضي او د امام راضي او روزي مشغله لا شپې لاندې دي او خوب شړله ورشي په شي داود کېدل دغه د طالبانو د مزدروست او د کېدل مراد نه ده داود کېل دای مراد دې مسلمانين کېدل منتظرين لې صلوات کو دي کېدل منتظرین دیلی صلاح تو اغیر جوڑا لگئی مطا کهلوی که مستنی تنوی که د حیرت د دا قادی په شکل که جمعات که کینی قادی پا شکل که کینی خبر برن پوش ویگرن فاق خراحط دارا قدنا پر مجید منگا ادشو پا مجید که بیا ریخشو بیا ادشو بیا بیاو ته شو بیاو شو نو متلمدا و دې کې او بیا چې اړه قاعدې په چا منتظرين دو صلاتي او منتظرين دو صلاته نمتكيان ني نمستدني نمزدجعا بیا په دې کې نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم تشریف راغله نبی رسول الله ساعت ينتظر الصلاه دا نور متاجدواله کورونو والا, والا، اغه کو نخل مجنون کړو دوشو او تاسو ډیر فضیلت لري کتابو انتظار کینار کې کنار اعشاده مازه د پاره یوه مې سابقه چي دي او مې سابقه اغه د مصن مجتابه نه فریدنه و, و او دا امت محمديه باندې الله مهرباني کړل جیو ابیو بیترین موز اللہ فرض کرد یا موز ماسو تر نو نور خلقونات دائی اومد پر فجرلتا سو انتظار کو دیشا اومم ساگکاو دی انتظار دیشانو یا نور مساجد کورون والا غیو شو مزنیو کرد او تاسو منتظرین در صلاح دی او منتظرین د صلاح تجعی او دکی نو څنګه ولا ورځیا که په بسروبانی متکینو متنیدلو نی مطلب دا شو او انه چې فی هی کی من هی اذ صلات وی مستنیدا متکین مزدجع النبی غدادا وقذ دوزون نلره او کذاغه حالت یخوب راشي نډیا تا نو واپس دوزونه ده ځکه انه موسباب ال ترخال مفاصل اثرخاله مفاصل ترار مزنه درځي د خروج دریشه جی او وی نو داتق له سوم د سره لکه سر سر پنس بنائے کی په پرو تمه راکې نه بالخ کے اختے او دی کړي لبیستر رہی نه او ټو پورتي چېنا سیدای څنګه سره یوټیوب وي ني او به صالح رسو مو سبنی سو مال سم ماي تلول بیا غي من کوله ولایت ورلون عبد نکړه دغه کتاب د دا منتظرین د صلاتین منتظرین د صلات من هیئات د یا مستندان متقین متجنبینه د دې غوسه مې ګنه زګدا خو قلیل ده ای سرحد او مفاصله ته پر بلکل سبب نه وی یه قال ابو داوود رحمه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نوګه انتظار کې بناس نو موږ سر نهړه کډل د خوږ د وجنه انتظار د سلا فول دصل اللهلو نه حې من چې سلاته او موته ندانان مته کل موته ژ نه ډ روس ته بر را شيروستهاب بجمعمه کې روات دا روات به یاازل په فکار شي دا وقیمت سرلا لا مستتن مودېته حقامتته شو فقام رجل فقال اس ان لي حاجه زما خصوصي کار تاسر خبر لي مشورا فر قام يناجي النبي اسلام در داثر مناجات کن خبري کړي دل ته خبري کي حتى ن تلقوا ماغ غنگا شود کو مو خوب ولا ورتي سترج کولاودی په خبره نه کوي من وته نو شو یعنی مازره گنگاش شو کې جوړه ولا و شي نه ان کې ادیش نه فل کاوم یا باز شم سلابي ما به نه بي سلما غي نماز ور کړو او د ثغينه ر کړو د ځګدار نه سن عاش بنه ادرس نه ما تي عاش مازره گنگاش کېدل او متقيان مستجان وغیره نه ده ومدى أنه مكة ليلة استرخاذ مفاصلة برد سببنا ومع ذلك ومع ذلك علي بن عباس أن رسول الله كان يسيود وينام وينفق ثم يقوم فيسلي ولا يتغذى بس نحن في البرواجعة ليلة ده النوم علی حیاتی من حیاتی صلاحی نبیاد دا ناقض وزو بکل نده. حیاتی من حیاتی صلاحی نده خوب بلکل ناقض وزو نده. متاکین، مستنیدن، مستجعنی سبب دے سرخات مفاصل دا عدیت رابد <تصفح> انند ابا samt rasulullah sallam ka na yati do wa na mo nabiy rasulullah ubara kana cheraji istimrar istimrar ahadees ka kana istimrar de paran raji khabar po shway da ta sab ka shi ahadees ka kana ra shi ahadees de tir misal ho de اگر کانا دے استمرار نہیں دا کانا استمرار موتاس ہوائیو آزیز کے دیر شواہد پریبار موجود دی چکانا یو وقتی واقعہ دا اگر کائی استمراری واقعہ نرا کان اللہ علیمن حکیما اگر دے استمرار دے خوشویت اگر کانا استمرار پا آزیز بھی نرا کلا کلا کلا یو جو دیا اگر آزیز کے دیر شواہد دی دا شواب کیوده دا دانو پر چې نبی اسلام یې نشای سیدی ته وو د کیده نہ سمې کول نه ناند... کله کله یوزی خبرې ده عبد الله بن عباس رضي الله عنه رسول الله کان یا کیدو و یا نام کله نبی رسول الله سلام یا کډ دو وایانامه حیات من حیات صلاح کې او دثنماتی یا و دو وایانامه وینفقو نفقه به کول خدا صحت باندې دلالت کوي څو رمرمړي ندیو دکې ګننه کوي خو یو خو د کډفیشن نه فوټ کمر کې څېپل شي شو دي کډغان د کمرې جو کله دا ایستات څاڅر ختمه بولځه کوي څنګه سويبل سره خوب نشو کولای په نو دا د نبی له اسلام د نه وه لکه عام چې کټي پشنه افخي په پیو کمرې کې دې چې څومره چې غوښنه ا غلګي سره خوب کولای نشو کولای په مسجد کې دا څډر پګاز نه له کمره جدا متفارق کمرزان له وني شي په شي ايه ناموا وين ثم يقوم فيدلي ولا يتوضا بس ده النفجر ده داود الهادي الحاكمه ايات الصلاه بكل وافز دوزنا ده فقلت لو صليت ولم تتوضا عبد الله بن عباس فرمى ما وجيت اسمزك وي او ستا اوسو د فم مبارک نه اواز راقاه شو ده نو دا خو لکه نوم شي او تا څنګه موضړو بغیر دا او نه وقع دته فقاله نه وو والله من نه ممده شي نه نهې خللا السلام فرمال ودوو خو باغناوم اولا حالله نم پندې لا دی چا غې کي مستجعن، مستقیعن، مستنیدن حیات من حیات تو سلات کسی را اودشی اغا سبب ده استرخواد مفاصل ده پرده نوم ده سر سبب نده لیکن سبب نده ناودست نماتی زاد رسمان و ناد نو نویزا استجاع دا استجاع بالی اودشی نبی اودست ماتی گولی اس طرح ختم مفاصل و اندامن کې سستی راشي اندامن کې سستی راشي ندی د بدن نه هوا خارج کېدو احتمال لري انا نومو نه په جنونه بلکنه نوم سبب دې سره ترخات مفاصلو ترخات مفاصل فوجباني د خېد نه هوا خارج کېږي خېد نه هوا خارج <تصف> مسلبه نه کو پوهځایکه مسلته رشوه ده نو مطلقاً نواقض د عهده نه ده بکهای چې نهایته صلات کې وی نو تمتعف کې جمله باطله نه د سرو د تفصیلو باندې چې سرقاده مفاصله ته پر سبب نه ده چې سرقاده مفاصله پر سبب نه ده نو دا څه رمایتي دي نه خبره بالکل واضحه شوه لکه یو لوشکار ده غ کا نه بشک کدو د برقاله دا و د قال دا کولو والله من نام میان دا کولو او دته پاغه چابان لازم دی چې د وودشي په داس حال کې چې د ډډه ولی و وه من کارونه ته من کار دامن کردے ولا يره الا يزيد تعالاني يزيد تعالاني د ديره قطعتن نكل كون کې ابي خالد تعالاني عن قطادعنا للعاليه عن العباس دد قدير واكبر دارا د الوزو على من نام متجانا د حديث ذا رستر टुकडा دا يوتا مخدي टुकडा دا لا ابو العاليه نا كان كل كون كي غير دي اولاني دا جملا یوانی یزید دالانی نقل کردی وو حدیث منکر لم یا بیشلائی دالانی عن قطادا وروع اولو جمعات عن حتاق باس ولم یترشن من هذا دا قال ابو داود براند. امام ابو داود رحمته الله غرض یو بل عرب الغرز ده کله دی یزي ده هاني دا جمله ذکر کړ انمل وضو علا من نام مستجعان وضو په چا باندې راځند چې من نام مستجعان نو مطلب دا بدله په نبا جي تاسو د وی او تاسو مو وکرو بغیر افت نه وړو داسې وللي نو نولی سلاو سره فرمز د شو خو سجا په حالت کې نوموده شوي کهزه د سجا په حالت ک او د شو بیا زما بدت به ماې د سجا په حالت کې نمو د شو نو ځیک زما بدته نه د ما شو حاله ک ده انا کنا ملان بیا یوازد نبی اسلام نه بلکه ټول معشر د انبیانو اسلام او جماعت د انبیانو اسلام هغه وجودی له دغې تعلق ربط مع الله موجود وی تعلق ربط مع الله موجود وی لکه د پرې مثال حدیث ترال نبی اسلام صلی دو ملائک راغلی وی او ددې دغه مثال بیان کي دې وځي ننمد د سترګې په دې ځړې ويسته ځړ کې تعلق مالا باقی ده مثال وایي نو یو مثال وي یو څېر کو جوړه پاره شي خخورا کې چې په یو داعي تي وي چې واشه فلاني فلاني فلاني نه دعو او ګچرا شي ګړې خو لکه دا د داعي د دعوتمنه اغه کو ته داخله شو پراخوخه او چې دا د دعوتمنه کو ته داخله شو پراخوخه وی دي لې سات په تباحقکه په دې ودره وي سترګې پټي دي زړې ویخته انتباه وکړه چې او تعبیر وکړه په تعبیر د شفات د محمد صلی الله علیه وسلم نو فه جا به داې نبی السلام <سؤال> خبر ما نه د اسلام ته به داخل شي د کو ته داخل <سؤال> شي او بیا مړ شوونهجانت ته بج او د پیغمبر وونه ما نه نته به اسلام دي داخل <سؤال> شي او نه به جنتې زې به جانم ته شي نو ق نهټیل <سؤال> صله الله یيبځانه ته هر پیغمبر تعلق مع بهاروي د دی نه ان نرمال انبیاء چې لا هغه یې تنه حجت ګرځي خو خودو خودو انبیاء چې لا حجت ګرځي دغه خوب سره کوم چې دوی سره د اړیکې تعلق الله سره نه منقته او د تر واقعه دار راځي انم الوجو علی منام وت جانا انزم دسم پو ددا و اولو باندې ما دي حالي ته بيان علي مسلام او د څه خوب سره نه ما دي نو په خبره پښفته ده د 10 کال کې كنله دی وایي امام ابو داود رحمته دایر کوشش دا کوي چې د عالم نوم مستجعن والا جمله چې دا انو ورته دا جمله نه ده ا فينسیو مثلق جنو مل د انبیاء علیهم السلام ناقص نہ لے لیکن بعض محققین ناقص وای اغ من دل کنه د چد اڅ په جمهور قلدای چ نه لے ا دته دا معلوم د ان ملو ذوالم نام مستین انکز دو مستجعن او دشن نزمه باودت ما دیگی از دو مستجعن نو مقعودشوه انو دا جمله تک نرا دا جمله نقصانی ده دا دالانیتی یواج تفرد دیگی دا یو دیگی انما الوزو علامان از ادر قاله بداود الوزو علامان نام مستجعن هوا حدیث منکرنو دا حدیثو دا جملة هوا حدیث منکرنو دا کل حدیث دا جملة نره دا منکرنو ولی دلقر دلائج ذکر کئی امام ابو داود رحمت اللہ علی یو دلید لم یلی اللہ یزید تعالی عن قطادا دا امام قطادنا یوادی یزید تعالی دا لفظ دکر کئی نور کولو دا جمله ندر ذكر کره مدام منقرشو وروا اول جماعتن عن امباسر لمیس کروشا من آزا علام النام مستجان ایچار ندر ذكر کره دا یو دلشی دا حدیثو دا حدیث منقرلت بلکہ حدیث کې دا جمله منکر زکر دینا دام آلنیدی چه پیغمبر مستجعان خودشن آز اسماتی حالانکه چه پیغمبر مستجعان بی کممتاکیان بی کممستجعان بی کممستجعان بی کممستجعان بی, بی, بی داخت تعالو دا اللہ سر بحادی ایو دلی چه پوش بیتنید درم منکر دی درمی وقع کان النبی صلی اللہ معفوظا من تاسو د کېبو نو ستر زمونږ د پیدا سبب ګرځي د ترخات مفاصلو ترخات مفاصل سره بیا خروج د خطرې جوړېږي او نبی صلی الله علیه وسلم دا چې نو د کېده چې ترخات مفاصلو به کېدا به د خروج د خطرې بواب کان رسول الله محفوظه نبی کریم اسلام اللہ علیہ وسلم محفوظ دے سرغاد مفاض دا خوب نہ چې غیر سرغاد مفاضن سبب ګرځي لازم ني اساس نوم چې د سرغاد مفاضل لپاره سبب ګرځي او د نبی اسلام نوم اللہ علیہ وسلم سره غاد مفاضل د باره سبب د سره نه ده الا تتوکل دے الکی خواره ده بيداریده تعلق مع الله بحال ده لا ذین دلیل قال نبی محفوظا دو شو کنه در این هاذ حدیث المنکرون درین طریق وقالت عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم و امر المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها فرمای چې نبی اسلام فرمایلی دي تا نا معینایا ولاینا مقلکی زما استریږي پټي زما نو دي زمایستګي په دې ډول کوم زمایږ ډېر دوه دي څه درښو ها دا د منکارونو درید دی دا منکار دی لکه یوازې یوسي د دانانه دا شمله ده چې په لوټ څنګه دې درکړي دا منکار دی ځکه چې نبی السلام محفوظ دا منکار دی ځکه چې حضرت لنعام فرمای تعالی معینه ولای نه مقلبی نو نه تو تعریف کئ نه ملي اسلام ته پته نه دلګیده چنور خاطر لره کړه نه خاطره پښې نو له تعریف کې نه به سلام او د شګر هغه نه به سلام ته پته نه دلګیده ثابت او مقرر کړی ته مونږ وېخې نه وخت مونږ د دې نو تنا په کتي نور قاتل د دې سترې کار د زړه کار نه نور خاتله نه خدای زړسر ته او لري کې چې لري تعالی کله کله سره ودی سرګي پډکړي او ويځه او سترګې نه د کولاو کړی لاس بجی شي او هو ځنه قبر شو د سترګې پډکړي د ځای نور نېدل و غیره د سګو سر ته ورته نه نبی له سمالتو سترګې پډی شو د زړه ته من د نړیوال اسلام او د شهره بلی ټول <سؤال> انبی علیه د زړه تعلق الله سره بالکل بهاب په حالت خو سودال ایر شهاده ها لیسن منکارونه دریت صلورم وقال الشعوبه انما سمیق و تعدان بلادیه اربع عادیسه ایمان المحدثینا شعوبه رحمت اللہ رب فرمائی و رب رده دقاتازن نقلقی تشانه دابل عادینا قتا د جنا کلکې دبل بل عالی نه فقط سلو عادي ته کلکړي سلو عادي او دا پنځمره انقطاع شو د بل کل منقطعې قتا د بل عالی نه څه عادي ته کلکې سلو نه حل نه بلکې پنځو شو انقطاع دغه نه انقطاع انقطاع د پکې بالشان بين ما سما قطعه دعنا في <تصفيق> الاعلى اربعه حديث حديث يونس بن متا حديث عمر في الصلاه حديث القضاء ثلاثه حديث ابن باحث انه رجال مر منهم ومروى عن عمر شو شو سرور نديو هذا حدیث تو نے حدیث کے 10 جملہ چلا الو زو علی من نام مستجعا دم القرض دس ودل نقصان واقع کی اگر تو نقصان 40 دلالت ثابت دین دمالے چھے پیغمبر چ ڈڑ لگئی اد لداقوم عبد السماتی قال انک دابیاه والسلام اللهم مستجئن بک مستندان که متکئان که قاعدا و قراعا بک کنتاجنی مطلقا نواجهو وضونا لا داغه تعلق الله سره بالکل بہار ہے خبر پوچھ امام ابو عبد الرحمۃ اللہ علیہ دیر زور لا کولے لیکن گدا ہے کہ صحیح پاتې لومش مذاکر ما ما داولك احنا تولى له غرض يا دارك ذا دا ان من خدا بالرجوع على من نام مستجنا كزمود الشمس مستجن زمال دخل لي كل الجواب على سبيل اسلوب الحكيم نبل الاسلام اخفى خبرنا قلي ذنون جمع استخبر خبره جوړې جوړي د د ناممدن بیا اوته ناخ د د نهغیرره ناک خبره را نهبي ل خللا ان نهمل و ده ده من نامه موساجندانان دپاره نه پکې ما تا ده او تا دپاره وي چا چډله ګولې او او د شوي مستته لل مته کوي نه غې او تتسماتږ د اومیانو او متل <سؤال> کې چې اړه نه لږه لږه ته په یومع تنات انتظار د صلاح کې او تر کې په دې شې نو عات وغریش بیا د څه نو ماتي ودا چې منکر خبره نه ده دا نه اسلام ځان تنو وي بلکې اومه ته وای نو ته جواب اعلی سپه اصول الحکم ته وای د سایر مجيب اغه جوابي د سایر دا جواب انتظار دی یا سنونه کما ځاوي په کو نو دغه تاسو کچه سخر شو کول کلمن ستم من خير فل الوالدين ولا ابي مور من بن خرچوږي مثال وایي چې وړي ولاد خرچوکو کما سخر شوکو کا روپي سره شوکو کده ځانه خرچوکو او الله وان دا تاسو مکوې غوډیا ورته تاسو نو مکوې خدا خرچه په چا باندې وکړو دا کی نه سایل انتظار د یوی کوي او مشه دې جواب د بلکې یعنی دا سایل لپاره پدې سوال کې فائدہ نشته دا سایل پدې سوال کې فائدہ ده دا جواب ولا پکارله نو نبی رحمت الله والسلام اې له دا جواب ورکړ مستعجاً کتم برج السعودی کړه او دست ما اتیگی. زالتنی ازیو یو نا انبیع علیہ السلام. انبیع علیہ السلام کوب نواقض دو دوندار. دنم دا حدیث کا منکر نشی. او دا جواب شیع علی تابیل اسلوب الحقیل خبر جوڑی کنی جوڑی کنی جوڑی کنی. بزا قال اب داوستر دا پیلت سلوڑی ترازون تاڑو عجد خبره پټوي ها د امبيار اسلام خو په خبروي لږه د نور وجات د امبياو خبرني بل على سبيل اسلوب الحكيم بیا د منکر ثابتول تر واجب یت ی او قال ان ابي ابي داوود رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه پرتغااف د کونا چې دي هغه دوستر کې دي دا د دا دواړه ستر کې واې چې دا دا د کوناشي د پاه پرتغااف دیدي او پرتغااف تلی نو پرتو کته نه غوردي نو چې کله پرتوغااف تړ نو پرتو کته غورې داغه جه د قناعو د پاره د پرتګال شید اگر یې خواله له شکل سره یی پډی شي نه پرتګال فصو نو خروج د مزنه طریقه سبب د ترخاله مفاجنو ای ترخاله مفاجلو سبب د دخروج دیو بیا د ماتی او نه داله چې قاعده قائم المستند المتكئ وغيره لبیاود ها کا نہ کہ را قائمند ساجدند رضا سن څه څه کوجه تهن حاصلي ها کدا شو حالت دا شرایش د انسان پموز کې دا څه ده شويه دا کړو کویګنه ډیر وخت پېتی شي بیا بدا سیدام خطرې دا چې اب د سبه مهتي یو نه الته روز شپ حرم کې پابندي پلیسان خوب ترې پریږي چیرته رو د چارساري د ما مسر مجنم نور کې نو ډېر او چټ پیري او دا غوښر او په کراچي کې هغه مو یو چټ پیر دي ګواهی کې طرف خځه دا داخپل د طرف دوړو د بيرت مجموعوا من باركيو اسما صدا پتنوجي پليتام خوب شدري ديش پترشو منگا خوبونو کړ نند راجنيش بي ا ديمش پراله ما ځنه زايو قطا ا پيرسه بلت پروت درين روز باندې ما غوليد ما څنګه اشپتيت شو وېچار مون تو دېدو په دز سر فېدي لړانو سې نو بیا نیم په شوي په دا شوی تیم راکعتوم شوي دی امام سلام هم ګرځولې تایبن توب کو ما ما ده پاته ما مې په دې واجب دي ما چوي په جوز دا حاله چې بالکل پویږي نه ټول راکعتي چې اوبیا تایبن توب کوي نهایت مي ہے چې صلات به لګنداستומاتيږي اره په وځو دا دا څه خوب چي دې سرخاله مفاصل زو پر سبب نکم خوب چه زیسترخواد مفاصل دو برا سبب نید نبا آغاز با ماتی گی استرخواد مفاصل دو برا سبب نید نبیا با آغاز نماتی کیا غالبنده هستی؟ قیام پا حالت کی دقالی پا حالت کی دسیدی پا حالت کی سن سه تای خوز بیز دک سر گودنی گینا ویگاو سه فمن نام فلیت وزا ادوشو نغلب پکار جاوز دیو